Задіяли розвідку, натомість належало брати за шкурку невдаху на кшталт ото Василька нашого, який лише чистив чужі підвали. Все можливо, згодився Бакула, а що, як зараз вони не разом? Припустимо, Василь, наляканий масштабами злочину в Нірвані, втік від подільника і покладається на власний розсуд. Або стрілець загинув після сутички. Пам'ятаєш нестиковку з невідомою кров'ю на елеваторі? Раптом Берник тепер діє самотужки. Де в такому випадку його шукати? А зранку нарешті гримнуло з небес і з самої гори. Баклу, як керівника операції по затриманню нірванського стрільця, зобов'язували на 17.00 бути особисто у Дмитроградському обласному управлінні поліції для звіту. Схоже, тепер кінець. Відведений час несподівано вичерпався. Будь-хто на його місці опустив би руки. Натомість слідчий взявся за справу з подвоєною енергією. Розрібати троху легше – аніж зривати бетон. Кінці знайшлися швидко. Родина Берників 30 років тому переїхала до Дмитрограда з села Глимарі, розташованого за 40 кілометрів. Місцева дільнича служба встановила, що родичів не лишилося, і теоретично Василь міг ховатися в будь-якій хаті у людей, що знали його ще дитиною. Цей напрям полковник узяв на себе, і в той час, коли оперативники перевіряли різного роду злачні місця та працювали з агентурою, перед поїздкою до Глимарів вирішив перевірити ще один канал, розрахований на зовсім дурного. Тім Василько розумним і не здавався. У супроводі опергрупи вони піднялися на другий поверх будинку, де жила та сама материна подруга, яка й закрутила у весь цей рейвах зі зникненням Василя. Тепер, щоправда, вона знала, хлопця підозрюють у тяжких злочинах, проте співчуття до нього могло взяти гору. А у самого Василька, виснаженого, блуканням у холоді та голоді, своєю чергою могло стати розуму звернутися до єдиної небайдужої до нього людини. Стуку у двері, щинив рух як за ними, так і на переповненому сходовому майданчику. Кроки прошархали довічка, після чого значно прискорилися у зворотньому напрямку. Глуховата людина – не самихідь робить усе голосно. Васильку почувся далекий, проте вучний шепіт. Ледь помітний кивок Демида дозволив двом дужим спецназівцям замить вивалити двері. Проте на ура не пішло. Від переляку нещасному повністю знесло дах. О, Бог, як тітку, так і самого Василя, Гучне втручання застало просто посеред коридора. Здавалося, варто лише простягти руку, щоб схопити придурка за шию. Він встиг першим. Те, що сиділо за стійним вогнищем у голові наркомана, проявляючись нічними видіннями, зрештою прорвалося. Картини розстрілу на елеваторі та у виставкому центрі Керували тепер його свідомістю, а вигляд покійного брата, який тисне на гачок, був рушійною силою. Дарма ще другий епізод довелося бачити лише з телеекрану. Дінь комарився постійно, як удень, так і вночі. Саме тому Василева реакція виявилась непередбаченою. Обхопивши тітку лівою рукою за шию, правою, доходяга висмикнув тете і спрямував на непроханих гостей. Ще мить і передній спецназівець кинувся, бо ноги, збиваючи на підлогу бог. але гримнув постріл. Усі здали назад, бабахнуло у друге. «Всіх завалю, суки!» У кінець збожеволівши, волав наркоша. «Кітку завалю, у мене заручник, то зайде зразу!» Відпихнувши здорування в масці, бакула миттю зазирнув до дверного отвору та сховав голову, не чекаючи пострілу. «Назад, суки!» – продовжувало лунати звідти. «Хто старший? Начальника мені! Всіх постріляю!» Спокійно, промовив полковник. Квартира зовсім маленька. Як збираєтесь діяти? За два балкони кинемо, з плечима старший спецназу. Он дверей вже немає. Куди він подінеться? Балони? не зрозумів Демид. Дим піде? Скільки він часу матиме? За півхвилини наш буде. За півхвилини жінку грохне і сам застрелиться. Він у наркотичному сп'янінні, бачите, на помилку права не маємо, потрібен живий. Давайте. Я з вогнегасником, як тоді, запропонував інший, діє бездоганно, особливо на таких. Привозимо потужний вогнегасник і струмінь на них обох. Місяць тому такого самого ідіота брали. «Не факт, що вдасться», – заперечив полковник. «Не факт. Потрібні гарантії. Вони стоять по центру коридора. Далі він не піде. Розуміє, що мусить контролювати вхід, бо дверей немає. Так і стоятиме. Просто за спиною в нього кухня. Вікно старого типу стюллю, яка розсунута посередині. Один вниз, може, є пожежна драбина, МЧС-ників сюди сходи під вікно, снайпера у протилежний будинок. Ще пропозиції. На мить запанувала тиша. Тільки годинник над головами злочинця із заручницею відлічував останні хвилини до того моменту, коли ще залишатиметься можливість прийняти правильне рішення вплинувши таким чином на долі багатьох людей, в тому числі і власну. «Васю, я тут начальник!» – буденним тоном почав полковник. «Чуєш мене? Васильку, ти ж поговорити хотів? майся дур'ю, я тебе прошу. І не стріляй більше, бо ще пораниш когось. Навіщо проблеми?» Ніхто тобі нічого не заподіє. Відпусти жінку, це ж єдина твоя близька людина. Здурів, чи що? Машину до входу давайте, не дуже упевнено командував той. Машину вже стоїть. Будь ласка. Брешете, тремтів голос Василя. Брешете, суки, я знаю. Глянь у вікно запропонував Бакула. «А ми на чому, по-твоєму, приїхали? Є машина, навіть дві. Бери будь-яку. У вас тут западло якесь влаштоване. Яке ще западло? Он, Рено, Пиріжок, там навіть багажника немає. Двері відчиниш, одразу все бачитимеш. Брешете, не вірю. Ну то яку тобі машину? Перемовине. Водили у належне русло. Психологічний стан злочинця, який до цього не був бездоганний, починав давати тріщини, і моментами у бакуле навіть з'являлося відчуття, що той зараз вийде з піднятими руками, або ж кине зброю та розплачеться. Тому, продовжуючи всі необхідні приготування, Треба було вести розмову далі. Та час невблаганно спливав, наближаючи фатальну мить, про яку слідчий, на жаль, не здогадувався. Пожежна машина, розтрощивши пісочницю, заїхала у двір. З неї почала висуватися драбина, і інша машина, викликана з місцевого відділку поліції, Везла кілька фокусів, що лежали в загашнику на спецназівському складі. Василю, продовжую по-дружньому бакула. Ну, давай по-хлопськи вирішимо проблему. Сядемо, побалахаємо. Ти ж зрозумій, усе, що тебе чекає, це лікування. Ти нічого поганого ще не зробив. Нам головне, щоб жертв не було. А ти, ну, постоїш. Так ще півдня, потім ламати почне, сам падеш. То навіщо всіх мучити? Не знаю, дайте подумати. Хлопці в масках мовчки перезирнулися, розуміючи, що екстриму цього разу не буде. Час, відведений слідчому долею, скінчився. Телефон у кишені нав'язливо задзищав. Незмінчий доброзичливий вираз обличчя, бакула підніс слухавку до вуха. Подумай, Васильку, тільки добре подумай, я тебе прошу, давай на п'ять хвилин перервемось, а я піду відлити. А ти думай: Ось тепер обличчя полковника змінилося. Бакула Збігав сходами, говорячи півголоса. Вільною рукою зробив знак Демидові. Обоє спустилися на пролітнище і тихо перемовлялися. Усе це справді тривало хвилин п'ять. Піднявся Бакула сам. «Васю, вибач, мушу їхати. Крім тебе ще купа справ. Виходиш? Виходь зараз, доки я тут». — Ні, — відповів той. — Як знаєш, але не нароби дурниць. Подумай ще. Ніхто тебе не скривдить, обіцяю. Сам твоєю справою займусь. Слово даю. У відповідь було мовчання. Рвучко повернувшись, бакула схопив старшого спецназівця за жилетку і тихо, але чітко промовив. Василя до окремої камери. Сидіти з ним поруч і очей не спускати. Слідчик дій не вести, чекати на мене. Якщо не візьмете живим, можеш сам стрілятися. Дві пари черевиків затупотіли вниз, грюкнули двері під'їзду. Знесавши плечима, капітан пошепки віддав накази, і операція перейшла до активної фази. Червоний балон підтягли до самих дверей, прикрутили насадку, і той, хто мав уже досвід використання подібної системи, добре намірився. Снайпер у протилежному будинку підтверджував незмінне положення обох у квартирі, адже добре бачив крізь скло. Взявши за ручку електромотор з довгим дротом, що розмотувалися бабіни, двоє хлопців у камуфляжі піднялись по драбині під саме вікно та присіли в очікувані команди. Розрахунок був простий. За вікном мали увімкнути мотор, який видавав недзвичайно різке тріскотіння. Щойно людина з пістолетом поверне голову у напрямку несподіваного звуку тієї ж миті на обох мали спрямувати потужний струмень піни, що заліплює очі. Ще один збирався знешкодити злочинця, збивши на підлогу. Капітан, на якого слова стоїчно важняка не справили жодного враження, готувався віддати наказ. Усе зіпсувала заручниця. Несподівано стара почала благати Василя взятися за розум. Старший у камуфляжі підняв руку. В такій ситуації сам Бог велів чекати. Спочатку Василь гарикнув на неї, потім роздратовано відповідав. А далі таки втягнувся в полеміку. Вистава затяглася, хлопці переминалися. Зрештою за дві години спасительних дискусій нещасний ж зброю у кут і почав товктися головою об стіну. За якусь секунду кремезні хлопці знесли його з ніг, а невдовзі вже виводили скрученого по руках і ногах до буса у дворі. Скинувши маску, капітан спецназу посміхнувся у вуса, не розуміючи справжньої суті того, що відбулося. Слідчий місцевої прокуратури, чий телефон не замовкав, з прикрістю сплюнув та сівся до машини. Допитати б його просто зараз. Ну, столичний, ну, шишка, але ж і решта не пальцем роблені. На лише натиснути. Проте зв'язуватися з бакулою не хотілося, бо потім задав бе біс з ним. Перспективи ж, що за таке кричуще порушення столичний важняк, змушений буде вклонитися йому низько у ноги, прокурорський слідак не припускав навіть на секунду. У тому, що колись це обов'язково станеться, Богдан не сумнівався жодного дня, жодної хвилини, Відколи довелося стати нірванським стрільцем. Але те, чого постійно чекаєш, як правило, захоплює зненацька. Годину тому весь задобілий. Ледве стоячи на ногах, він спромігся привести себе до ладу і, насунувши каптур на очі, заскочив на базарчик, забравши у крайній баби все сало, продукт здатний, за мінімального об'єму надовго вгамувати голод. Жінка виглядала древньою і мала б, за усією логікою, не часто зазирати до телевізора. У кіоску купив чотири чорні хлібини. Найперша з проблем дістала таким чином тимчасове вирішення. Снігу кругом навалом, а отже, і спрага не загрожує. Другою і не меншою ставала проблема прихистку. Розмова з Яною, що відбулася два дні тому, коли Богдан був на середині шляху до щевонів, без перебільшення врятувала його. Якби не вона, зараз довелося б сидіти в наручниках, смиренно чекаючи на вирок. І то, у кращому випадку, ця жінка рятувала його вдруге щоразу прив'язуючи до себе більшою кількістю мотузків. Звідки взялися ті чужоземці? Чи, може, хтось просто косить під них у надії витягти його з нори? Але ж це вони попередили Яну. Не бажали, щоб стрілець потрапив до Ментівської засідки. Отже, конкуренти... Марк тепер відпадав. З ним розібралися. А кому ще потрібен Богдан Варибрус? Виходило, незрозуміла знахідка справді мала цінність, достатню цінність, аби заради неї полювати на людину у чужій країні. Чи полегшує це його долю? Навряд чи. Просто ще одні хижаки – які бажають тебе з'їсти, не більше, а попередили, щоб здобич не дісталася іншим. Втім, Надія помирає остання, навіть коли всі навколо хочуть твоєї загибелі, Надія вперта річ, особливо ж нагадує про себе в скрутні моменти, коли не чуєш пальців, рук та ніг, а у животі смохче до болю. Саме тоді приходять на згадку вивчені на пам'ять номери і з'являються думки, здатні завести до ще більшої халепи. Якби усе сталося влітку, зараз сніг та мороз унеможливлювали існування втікача далеко від людей. Сили закінчувалися, і аби не загинути, Належало негайно знайти тимчасове місце, у якому можна відсидітись і подумати. Ідея народилася несподівано, коли побачив на повороті дороги вказівник цукровий завод. Тут, на околиці містечка Млигів, де він перервав просування дощавонів, була така собі промзона. Величезний клин території – аж до роздоріжжя, на якому й стояв казівник, займали вишиковані в кілька радів фури з написом «Логіст». Богдан знав про їхню приналежність до фірм, за допомогою яких магнати освоювали сферу діяльності, яка ще донедавна вважалася в Україні невигідною. Тепер же знайшлося гідне застосування і славетному чорнозему який вже з десяток років наповну виснажували різноманітними технічними культурами, придатними для виробництва мастил та палива. Саме ці багатотонні фури возили агрохімію для обробки землі та самі врожаї, добиваючи непомірним вантажем залишки радянських доріг. Труби цукроварні – височили зовсім неподалік. Схожа була і в дорожчі, тому Богдан знав, що по-справжньому працює підприємство лише восени, а коли буряк закінчується, настає міжсезоння. Основну масу людей розпускають, і у величезній споруді залишається кілька десятків працівників, що слідкують за порядком, і здійснюють ремонт. Тож є шанс знайти місце в якомусь порожньому складі чи підвалі, а ще краще біля теплої труби. Він прискорив ходу, а думками сягнув так глибоко у заводське нутро, що не почув, як за спини під'їхала машина. Коли ж газик його обігнав, серце впало. Транспорт належав поліції, про що свідчив напис на дверцятих. Усе миттю затерпло, і Богдан продовжував механічно переставляти ноги в своєму напрямку, молячись лише на те, щоб ті, хто всередині, мали нагальні справи. Газик сповільнив рух, а зустрівшись із дев'яткою дорожньої патрульної служби, зупинився. Обидві машини так і стояли посеред порожньої засніженої дороги, а хлопці у формі розмовляли, виставивши голови у вікна, кроків за сорок попереду. Треба ж було, щоб як ті, так і ті їхали саме у цьому місці і о порі. Поруч ані будинків, ані перехресть. Дорога аминала озерця, на якому десь по центру Прилаштувалися двоє зимових рибалок. Думки скакали хаотично, не знаходячи рішення, але йти в тому ж напрямку означало потрапити в пастку. Плац із логістами лишився позаду, і тепер зліва простягалася посадка та ворота якоїсь організації. Насипані великі купи. Щебінь? Куди? А більше нікуди. Не пришвидшуючи ходи, Богдан повернув до воріт і лише тоді зрозумів помилку. Організація, вочевидь, зачинена невідомо скільки часу. Усе під снігом і жодного людського сліду. Вибиті шибки вікон, там нічого робити перехожим. Краще вже було йти до рибалок. Хто ж знав? Боковий зір ловив зловісні машини. Завмирало серце. Мабуть, теревенять про власні справи. Куди піти ввечері, чи що інше? Щось одне одному доводять і навіть не дивляться в його бік. Дав би Бог. Не дав. Дверця та обох машин почали відчинятися одночасно. Вони вискакували спритно, готуючись познайомитися з ним. Розумно? Проте невчасна думка з'явилася в голові. Ох, як невчасно! Треба було купити риболовний ящик та свердло для льоду, і тоді ніхто б не намагався уздріти в самотній, загубленій у снігах постаті головного злочинця країни. Оці б точно не зацікавились. Зібравшись із духом, Богдан кинувся у глиб території. За ним бігли з криками та погрозами. Сніг місцями сягав мало не до поясу і сповільнював рух усіх учасників гонитви. Зараз прозвучить постріл у повітря, а до лятівних кущів так далеко. Вони не наважились, а Богдан вскочив у зарості чагарів, які вже не один рік вкривали територію. стерна зліва Намить сховала втікача, і обігнувши її, він побачив загорожу. Сумка зачепилася під час долання перешкоди і відібрала дорогоцінні секунди. Ну, слід залишився такий, що влаштував би найтупіших та майже сліпих переслідувачів. Далі тягся пустир, а за ним і інша дорога, що виходила в очевидь, з того ж перехрестя. По ній вже гнала та сама патрульна дев'ятка. Богдан зрозумів. За втікачем кинулися не всі разом. Грамотно. Скільки їх? Ззаду репіло. Вони не бігли стрімголов, підозрюючи, з ким мають справу. З людиною, здатною за лічені секунди, розстріляти зміну охоронців. Двоє репіли позаду, Решта, вочевидь, зібралися пильнувати дороги, які обмежували клин, аби втікач кудись не вислизнув. Його заганяли в єдину можливому напрямку. Ось попереду нова загорожа сітки та сині фури. Дихання перехопило, і Богдан поліз уздовж неї, намагаючись вискочити на ту саму дорогу, по який йшов до зустрічі з поліцейськими машинами. Якщо це вдасться, одразу на рід по ньому не поїдуть. А далі, хто кого перебігає. Десь на обрії темній в ліс. Однаково кінець. Тепер не відчепляться. Бачили, як виглядає, у що вдягнений. Та й ці надії не справдилися. Один з поліціянтів Стояв на самій дорозі кроків за п'ятдесят позаду і, побачивши здобич, закричав та, пригинаючись, рушив уперед. У руках зброя. Богдан смикнувся назад, але вздовж сітки його слідами вже хтось рухався. Залишався тільки один шлях, і, перекинувши сумку, він дер куртку та комбінезон обрубай дріт, а впавши на сніг, скочив і, шпортаючись у кучу гурах, майнув поміж машин. Фури стояли так близько одна від одної, що в центральних рядах снігу майже не було, і навіть при заметілі, яка тривала не один тиждень, усе осідало на дахах величезними шапками, перекриваючи шлях для заметів у центрі. Вигуки позаду свідчили, що його маневр помітили. Чи підуть за ним? Куди тепер? Він рушив проходом поміж фурами вперед і скоро вискочив на саму верхівку клину території, яка опиралася у перехрестя. Газик розташувався на самому роздоріжжі і сержант, що стояв на піднісці та мав змогу таким чином оглядати водночас обидві дороги, побачив його одразу. На шиї автомат. Затріскотіло здалеку, двічі пискнуло. Вони перемовлялися по рації. Тепер точно кранти. Оцей пильнував дороги. Дев'ятка, вочевидь, стояла десь іззаду, на одній з них. А решта людей перекривали прохід здовж сітки, адже там видимість була найгіршою. Отак, несподівано, звідчої хотілося кричати після лісової пісні, а потім підвалів Маркуша, отак, по-дурному. І врятуватися немає жодного шансу. Усе же видно. Перехоплять і... Guinness